A podle Matouše. Když Ježíš mluvil, přišel jeden k představení z padl mu k nohám a řekl, právě mi umřela dcera, ale pojď, lož na ní ruku a bude žít. Ježíš vstal a šel za ním, on i jeho učitníci. V tom k němu přistupila ze zadu jedna žena, která trpěla krvácení 12 let a dotkla se střápce jeho šatů. Řekla si totiž, jestli se, jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena. Ježíš se obrátil a když ji uviděl, řekl, Buď dobré mysli, cedo. tva víra tě zachránila. A od té chvíle byla ta žena zdravá. Když Ježíš přišel do domu toho představeného a uviděl pištce a hlučící dáv, řekl, odejděte, vždyť to děvče neumřelo, jenom spí. Posmívali se mu. Když vykázali zástup ven, vstoupil, vzal jí za ruku a děvče vstalo. Zpráva o tom se roznesla po celé té krajině. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnes jsme slyšeli o uzdravení cely představeného synagogi a také o ženě, která trpěla krvácením 12 let. Jde o dvě epizody, které do sebe zapadají tak, že se jeví jako dvě stránky jedné skutečnosti. je víra v Ježíše opravdová, způsobuje přechod ze smrti do života. Ježíš kráčí do domu zemřelé, když žena trpící dvanáct let k cení se dotkne, ale mu jeho pláště ve víře, že už když se dotkne, bude uzdravena. A přesně to slyší z jeho úst, Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. Víra nám otevírá cestu a provází naše kroky v dějinách, v našem životě. Víra v Kristu nás zachraňuje, protože v něm se život radikálně otevírá lásce, která nás předchází a přetváří zevnitř. Jedna v nás a s námi. Víra se předává formou kontaktu, od osoby k osobě, jako se plamen zapaluje od jiného plamene. Cykeny otec Svatý Augustín, který komentuje tuto pasáž, když se žena trpící krvácením dotýka Ježíše, aby byla uznávána hříka. Dotknout se srdcem, to jest věřit. Zástup se na něho tlačil, ale nedotknou se osobním dotykem víry, které uznává jeho tajemství, jeho bytí syna, který zjevuje otce. Jedině, když se připodobníme Ježíši, dostáváme oči schopné jej vidět. Jestliže stále krvácení symbolizuje hrozbu smrtí, pak uznávání ženy je jeho vítězství nad smrtí, kterého Ježíš dosáhne i hned poté, když vstoupí do domu. Tvrdí totiž, to děvče neúřelo, jenom spí. Tam, kde se dá prostor Ježíši, který pro nás osobně podstupil smrt a zničil ji svým stáním, se tělesná smrt stává spánkem. A dotknu se Ježíše znamená jistotu smrtvých stání. Žít znamená kráčet ve víře, která v konkrétnosti znamená, dotýkat se a nechat se dotknout živým Kristem, božím slovu, Eukarystí a blížným. Zvíkený otec svatý Tomáš Akvinsky mluví o víře, která vidí a píše, pravda, kterou nám víra přistupňuje, je pravdou soustředenou na setkání s Kristem, na rozjímaní jeho života, na vnímaní jeho přítomnosti, protože Ježíš je živý. On vidí. On je s námi. Pane Ježíši, se tě prosím, roznož ve mně víru, která vlastně znamená dotýkat se Tě a nechat se Tebo dotknout. Amen.